Já se s tebou zlobit nebudu. Heč! a kde jí máš? Hned mi zabavil. Oh. Ale na mě si nepřijde, já omím troubit ty bez ní. Se ty brepto. Se brepto. tak dávej pozor. No. <tějí> no prosím tě, <jen>, horvíku, jen. <tějí> no, stějí, jen, <tějí> <tějí> a na trubku. Jdou <tějí> to umím líp. No umíš, Musí znít! na no, e, dobře, ale ne, ne. tak, nahlas! To nahlas. No. tak poslouchejte. teď! tady na vás netrpělivě čekám, všechno jsem nachystal, jen to obléknout na sebe. Fousy jsou nakolmovaný, jenom pozor, aby se vám nechtělo kejchnout, to by vám uletěly i s a s čepicí. Jo, to jsem chtěl říct, ano. ten dopis, ten dopis máte? Nám. Tak lečte k nám, tam se přivléknete a já budu hlídat tady na chodbě, Dobrá. aby nás Hurvínek s Máničkou náhodou nepřekvapili. Ale kde pak? zabrali jste do učení? Ani bych neřekl. Běžte, běžte, paní Kateřino, tohle já vyřídím. Já to zarazím, pane Mrkvička, spolehněte se. Šmanko Co pak copak tam mají slona? Něco na nás Mám Neboj, neboj, N nech to na mě. to tady za Padla koza dojetele. udělala bác! Zbláznil ses? Je, to si ty taťuldo? Pro mě se tak strašlivánsky zabral do učení, že jsem tě dočista přeslechl. A co to troubení přitom? Připravu se zároveň na hudební výchovu. No řekni, není to projev píle učit se dva předměty na jednou? No, projev píle, no, no prosím, to uznávám, jenomže... Jenomže v tom rambajzu se nedá učit, to máš pravdu. Ať dole přestanou s tím boucháním a pokřikováním. Jo takhle, no prosím, to máš pravdu, hned to zařídím. Počkej, já to hnedka zařídím. No, to bylo strachu a vidíš, no, jak jsme na to vyzráli? Hlemaní. No? Pojď si je rád na schovku. Jo, ale jak budu rozpočítávat? Je, je, je, no, je. no, no, Prosím tebe, tobě to jako psový bastva. Entendíky, no. Ten ten víky dva špálíky, z elektriky, bez klobouků bos, natloukl si nos. A jukáš ty. Protože jsi švenloval. Nešvenloval. Švedloval. Ale já ti to oplatím. Dobro, dobro, oplatíš. Ale teď Díuka vele do pokoje a nábyš koukala. Ale prosím a tě, tě. na hlas. <tip> Nekoukáš? Nekoukám. Já Kam se schoval? Počtu je vidět. A už vím do skříně. Ona bys mě prozradil, že. Se naučili, co se ještě nenaučili a nějaký pan Malkvička.. Kdo je to? Ale snadte se mě nelekl. Dejte pokoj. Paní Kateřino, no. z vás by člověka trefil šlak, vy, že jste hrála princezný, no. v tomhle přestrojení vypadáte spíš jako Lonzajis. Yeah. Nebo ten, ne. ten drsňák. No jo, ano, celý drsňák. Máte ty hurvíinkový hračky? No na to hlavní přece nezapomenu. Klíčovou děrkou jsem viděl, že se hurvínek schoval do skříně, tam ho zamknete a necháte tam ten dopis. Teď je vhodná chvíle. Mánička totiž juká v zadním pokoji. Tiše to jsem já. Tak, zamknout skříl, dopis dáme tady na stůl, <sík> tak a nohy jesky na ramena. Pěřice, už jdu! Já asi neslyšela, jak za sebou zavíráš dveře. to víš, a budu tě hledat, no to, to, to akorát. To je stejně, ale kluk, uteče je mi. Jejda nánky, on mi tu nechal dopis, horvínku, Třese. se, to nebyl horvínek, přece nebude psát sám sobě, Kdo to mohl být, horvínku, horvínku. Uh, uh, uh. Horvinku, kde jsi? Hordinku. Žeriku, Hordinku. nevíš, kdo je Horvina? Prosím tě, jak se tam mohl zamknout? Já, to víš, to, to jsou nápady. Zamykal ve skříně, co, co? kdybych se tam udusil? Prosím tě, já tě tam nezavřela. Vážně ne. Tak kdo teda, svatý Dindindon? Horvinku, někdo tady byl? Podívej, Nechá ti tu dopis. Dopis? No. No to si sem dala ty. To jsem sem nedala já. Čegro ne. Čegro. Hurvínku, třes No, no. To si sem dala ty. To jsem sem nedala já. Čegro ne. Čegro. Sebral jsem ti tvoje nejmilejší hračky. No. To si sem dala ty. To si mě To si jsem dala ty. To si mě To si jsem dala ty. To si mě dala. To si Čekroné? Čekroné! Nikdy ti nenapadne, že bych se s nimi ukryl na... No, no, no, no, no, no, no, no, ...počkej, dělá. Haha, ha, ha, ha, ha, Bousáč! Bousáč? Tak to teda zabavuju. Hm, to je něco tak naivního. Na to se měl skočit. Hurvinku, Já se bojím. Tak se klidně boj dál. <hlech> A já si vydám zatím tím bousáčem. Tohle už ani nevyšká. No jak to, že ne? No, vždyť tam napsal, totiž Žereš si to vystupuje. A no, viděričko. Tak, takhle pozdě, chceš někam jít? Pozdě, pro vás smrňata snad, ale pro mě není nikdy pozdě pod Ahoj, dívka! Ahoj, dívka! No, to dítě nemá kouska rozumu? A mě tu necháš samotnou? kdyby se ten vousáč vrátil. <tějí zjistý> Zbytečně se nenamáhej čmuchání už tady na chorbě, želičku. Jde se rovnou do školy. Ten chytrolý mi nechal stopu jako vrata. Víš, co v tom dopise napsal? Hm. Prý mě nikdy nenapadne, že se s těmi hračkami ukryl na půdě naší školy, já asi neprokouknu, kdo ten vousáč je. A deset, Dolů si sjedu a protože tu není taťulta, nepojedu po zábradlí, ale po klandru a... Hihihi. No hurvínek slupnul to jako malinu. Já vím, že měl strachu úplný nohavice. Tak a teď se podíváme k maničce. Je, je, bousač, na mě, vousáč. Co to já, to umírám strachy pane z Cože? O bábinkou? No, ale ne o horvinka, o Hurvínka. On to byl. To je asi novina. Co pak jsem k vám horvinka sám neposlal? Ale ne horvínek, bavsač. Cože? To. Nechal tu dopis a Hurvinek se za ním vypravil. Šmanko, no, no. To je ale nadělení. No, a já mu pořád říkám, aby nelítal po nocích, že jsou i zlí lidi, ale on si nedá, nedá říct, nedá, nedá, nedá. nedá. Pořád má svou hlavu, Žano, no, co by taky dělal Žano? Co mám dělat? Co mám dělat? Musím za ním, přece ho v tý šlamastice nenechám. No. A co já? Co ty? No, běž Pinkat, co bys dělala? Pousáče. Cože? Co kdybych se vrátil. Nekvílej. Prosím, baby, jak by se mohl vrátit, Máničko? Máni. Helejce, co pak tě můžu vodit po nocích? Jo, to je to já, já tu sama nebudu. Měj rozum. Tak, tak, tak mě aspoň dovejte k bábence do školy. A čím dál tím líp, co pak o to, ale co kdybychom se minuli, Máničko? Je, počkejte. Kam letíš? Máničko, nevolej nikam, tep, z toho bude ostuda, z toho bude ostuda. Tady základní devítiletka, títěra školníku telefonu. Tady je Mánička, já bych prosila bábinku. To je noc, škola je zavřená, nikdo tady není. A jestli si myslíš, že jsem tady pro legraci, tak jak tě potkám, tak ti naplácám, to je hotovka. Budeme tam, no, no, vezmu tě sebou, no a, jo, no, co se rád dělat? Jej to jsem ráda. Babince se určitě nic nestalo, jo? uvidíš, ale co uvidíš, to zase nechci vidět já. Zamecí školníče u školy, budeš mít za Hele, bude desátý, taky už se tva stojím za nohou, to je hotovka. A ta holka si klidně zatelefonuje. Je po úředních hodinách? Je. Mám někdo co vyrušovat? Nemá, to je hotovka. A za chvíli budeš v posteli a usneš jak poleno. Pro pána, já na jak se dostanu dovnitř, kde by mě viděl v tom přestrojení budou ho omývat. Ještě že je tady ta telefonní budka. Ho neme Dobrý večer, soudružení. Dobrý školníku. večer, soudružkov. Soudruh, nadstražmist. Na pokuse, na pokusce, na pokusce. co pak že dnes jete dva. Ale potuluje se tu jeden nebezpečný ničema. Bousatý v holinkách v černých brýlích. Kdybyste ho zahlédl, buďte bez starosti, tak vám brknu. Spolehněte se, to je hotovka. Ještě, že jsem se schopala. Tak kdyby něco, pane školníku, víte u nás. Taď, dobrou noc. Dobrou noc, na shledanou. A nezapomeňte? Na shledanou. kde pak, kde pak. No, a ještě. zametu tu za rohem. A za chvíli už budu posteli. A usnou, jak poleno. Tak, teď mám volnou cestu. Honem tam v klouznu, a. než se srátky vrlatím. A taky by ta vrata mohl namazat. Sapra, sapra, sapra. Tohle zaskřípaná vrata. Haló? Je tam někdo? Vrata jsou otevřená. Ale na chodbě je tma? Povídám, je tam někdo? To jsem já, pane titěra, něco jsem si tu zapomněla, nemusíte zamykat, za chvíli jdu zpátky, jděte klidně spát. No a já jdu na kutě. kdo ti má stačit, s kosmickou rychlostí? No vidíš, co jsem říkal že můžeme klíňo píď rovnou do školy. Tiše, Nebo vzbudíš školábra a to není o co stát. Co to, to je, jako kdybych někoho slyšel, je tam někdo? No proto, jinak bych s ním vyběhl, to je hotovka. Vidíš Žaričku, jsme měli kliku. A hele, jestli tady někdo nařeže dříví, tak pan Čičera usnul s pánkem Spravedlivých. Jdeme novému dobrodružství stříc z hůru do školy. Volím, volím. A my <těk> no, no, vidíte, pane Už tady vodáme. Uvšek Romu. Někdo jde. Soudrů na stráž, mistře, že bychom se ještě podívali za školu. Dobrá, to můžeme. Takhle to pojďme. Na druhé straně přímo SNB, dokonce. Romský dílo. Otevřený vrata? Škola! Drsňák, školákem! Tam mě nikdo ledet nebude. Ale co, jestli se bábinka mezi tím vrátila, Máničko? To bychom mi přece potkali. Hmm, tak umíněnou holku jsem ještě neviděl. Tak poč, no ale potichu, ať nevzbudíme školábra. Pana školníka, prosím. Že by tady na půdě bylo příjemně. No co, vážená paní učitelko, tuhle úlohu musíte dohrát. Tak, tady pověsíme brusle. Tady, tady položíme další dopis, trubku si nechám, semhle balon. <tipravení> A past na hurvínko je připravena. Co to? A už jde A po schodech. Takže nepřijede výtahem, ale přijde dveřmi. A v tom případě se musím schovat za ten sud. <tipravení> Vidíš? Něco. Rozu, že, tady tmo jako v petli. Cítíš někoho cizího? Příš, to jsem já, to jsem já. Co, co, co, co to bylo? Ž žireku! Pe pe pe pe pe pe pe pe Pejsáničku. Je, je tam někdo cizí? A co, co, co, co ta rána? Aha to... Ty se nám zavřeli dveře, no vidíš, a ty toho naděláš člověka, abys málem vystrašil, hee! Žery, si? asi? Jo, jo! Zase, Želičku, Želičku ty nemáš strach? Ne, no tak, z toho můžu usoudit, že si trouběl ty, vít, hee! To určitě. Nepojdej. Ta trubka asi troubla sama, když to nikdo cizí není, žáno. A vůbec, proč si vlastně nerozsvítíme? Oprosím. prosím. Ale to všecko vypadá jinak. Kde pak paní má, kde má velké oči. Ale <laughs> hola, ne, už toho, jo? Šmongoté, co pak nám to přišlo vzdušnou poštou? Hle, další dopis! Počkej, já ho přečtu. Orvinku, třes se. No to akorát, já mám tak pro strach uděláno. Si v pasti, za své tolky zaplatíš svými hračkami. Hahaha, určitě. A za to, že se tomu posmíváš, tě pověsím za dřeváky do průvanu. Vousáč. Můsač, podepsám Musač, jsem žary. Je ti jasný, kdo připravil tohle divadý Ne, ale mě jo, já to prokouk hned. Ta dá se na mě domluvil s bábinkou. Ty se tomu směješ? To proto, ten převlek, co jsem viděl ve svém pokojičku, byl pro bábinku. Ty se tomu směješ? ještě zacheftáš, tak si mě nepřej. Jo tak. už to mám. Hračky jí vyfouknem a hradá domů. Je. Podívej Žary! Co to vysí na těch provazech? Moje kolečkový brusle, Pumlíč? A tady? Tady je smička. V té se měl vyset se dřeváky v <tějí> Šumonkote, budu zhasnout. Tohle na ní bude platit. Ha, ha, a mám tě, už mi neunikneš. A ha, ha, ha, ale uniknu. Bezmu si jaračky. A, šumonkote aby se člověk přerazil. Dávej pozor, nestalo se ti nic? Stejně mi neuniknáš. Ale uniknou. Neuniknáš. Au. Vaše malkote, to se víš a uniknou, já už budu sama, modřina. Co se to děje? Stalo se něco, paní učitelko? Paní učitelka. rád. Počkejte. Jestli mě to takhle uvidí. Nesem nahoře. Anem Tak co by tady kdo? Ale proč to tu si na to posvětíme? se Je tu někdo? Není. Tak když, jako kdyby tu někdo úhlál. Povídám, je tu někdo? Není. Já si hned myslel, že tu nikdo nebude. Ale co je tohle? trumpeta tak konečkové brusle a pumliče. Aha, aha, aha, to asi paní učitelka zabavila dětem při vyučování. Ale je mi něco do toho? Není. Tak to ten randál byl asi někde jinde. Důležité je, že si člověk může být jistý, že tady nikdo není. To je hotovka. Jo! Ja! Dobře, to povídám. Hm. Ale možné, Pani učitelka je v kabinet. Jo, a paní učitelko, málem jsem vám zapomněl vyřídit, že vás. Vůra... Hele, já tu s ním mluvím a ona tu není. Kabinet prázdný. To jsou dneska lidi. A má tu rozvícino a klíč ve dveřích. Hm. A je nechá na stole promítačku, takové drahý aparát, kdy to stojí tisíce. No to je neopatrnost. No, jistota je jistota. Hm kabinet zamknu. Ahoj, tovka. Skoro mě tu načapal pišiš švor, jeden školnícká. Ještě, že jsem skočil za toho medvěda. K čemu? Není dobrá medvědí kůže? Jo, ale, že? Ale, ale, To je pro dočka. No, to je pěkný kousek. A ten už vynese hezkých pár korun. Romský dílo. Zase jsem jak rdé, nemám špera? Co jsem si chtěl že teď přijde co? Babinčin kabinet. No a půda je kde? Půda, půda je víš. Co pak je ty dveře ne otevřu? Je, ta, tak, tak, víš co ní? No když už jsme tady u kabinetu, tak se tam podíváme. Já. už jsem zase někdo leze. Mám koty. Za dveřmi je paní Kateřina v tom převlíčení, paní Kateřino, vy jste tady? Zmyste? Zmyste? To bych musel vědět, chám. E, maničko, e, počkej na mě přede dveřmi, e, he, hned jsem zpátky. Teď se otočil. E, vlezu tuhle do té medvědí kůže. Mm, o, je to. to tam mluvil, tady je tmá, že vůbec nevidím, No, to je štěstí, ale ah, to, to jsem si tak roz, rozpako, opakoval rozkazovací způsob, co bys chtěla vidět, tady nikdo není. Tak půjdeme na půdu, ne? A co tam budeme dělat? Víš, že máš pravdu, proč bychom vlastně lezli na půdu, víč, zůstaneme tady, no a je to. Pro pána, pan Spejbl. Šmanko, to je paní Kateřina, ona ještě tady. Nebouštějte jsem. Ne, ne, samozřejmě. Maničko, počkej, ještě chvíličku, tam je to, jak si me medvěd? No, ne, no medvěd. Ne, medvěd. Ne, medvěd! No, no, to se ví, víc, pane, obživná, a hybaj. jdem na půdu, tam medvědi nejsou. Paní Kateřino, pryč. Tady je blázinec. Tak zase na chodbu. Co to bouchlo? Konečně pryč. A nic máničkého, to mi spadá kámen ze srdce, nic nebouchlo. Zatra práce. Co pak dejdu, já, se tady udusím? Hey, já na půdu nechci. Nechceš? Ne, ne. No tak, když nechceš, tak počkáš pěkně tady já půjdu napůjdu, e, sám, uh, žádno. a půjdu napůdu sám, že? No, já bych se vtikuji, takhle dá. Uh. Co tam budete dělat, pane Springblem? No, co bych tam dělal? Podívám se, jestli se tam dá sušit prádlo, když tam nejsou medvědi, no. Konečně se ty holky zbaví.